antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Tunga en honung i Vi läser i veckans program kapitel 21 och 22 i Apostlegärningarna. I förra programmet så var Paulus på väg till Jerusalem. Han ville inte åka till storstaden Efesus där det fanns så många kristna och vänner utan från Miletos, en plats vid havet ungefär fem mil från Efesus så kallade han till sig församlingsledarna, de äldste från Efesus och hade ett gripande avskedsmöte med dem som vi läste om förra gången. Och Paulus hade fått klart för sig att han inte skulle se de här människorna mer i livet utan nu låg det kanske svåra tider framför honom. Och jag läser för dig de sista raderna. Ja, han skulle alltså till Jerusalem för att han hade med sig ganska mycket insamlade medel från de olika församlingarna i Grekland och mindre Asien för att ge som nödhjälp till de fattiga kristna i Judeen. Och så här avslutas det tjugonde kapitlet från vers 36. När Paulus hade sagt detta böjde han knä och bad tillsammans med dem alla. Det brast alla i gråt och omfamnade Paulus och kysste honom. Det som smärtade det mest var att han sagt att de aldrig skulle se hans ansikte mer. Så följde de honom till skeppet. Och så slutar det för mig i alla fall gripande 20 :e kapitlet i Apostlärningarna. Jag spelar en klagosalm, en bönesalm, ett par versar ifrån salm 28 i Saltaren. Jag sjunger tillsammans med Inge Gustafsson. Till dig, Herre, ropar jag. Då läser jag från 21 kapitlet och första versen där. När vi hade skilts från dem och lagt ut, seglade vi raka vägen till Kos, nästa dag till Rådos och därifrån vidare till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle till Fenisien och vi gick ombord och lade ut. Vi siktade sypern och lade ön bakom oss på Babords sida, seglade till Syrien och kom till Tyrus där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade där i sju dagar. Genom anden sade det åt Paulus att inte fortsätta upp till Jerusalem. Men när dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, även kvinnor och barn, följde med oss ut ur staden och på stranden böjde vi knä och bad. Sedan tog vi farväl av varandra och steg ombord på skeppet och det återvände hem till sitt. Efter Tyrus kom vi till Ptolemais, där sjöresan tog slut. Vi hälsade på bröderna där och stannade hos dem en dag. Nästa dag fortsatte vi och kom till Caesarea, där gick vi hem till evangelisten Filippus som var en av de sju, alltså sju diakonerna i Jerusalem. Och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som profiterade. Jag ska läsa en bit till i kapitlet innan jag kommenterar. Men lägger in här en sång. Glädje tillsammans. Det har ju stått här om den här innerliga gemenskapen på olika ställen med de troende människorna. Och här sjunger Camilla och Mikaela Hall, Glädje tillsammans. Mm.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 Glädjen ifrån Gud Glädjen Glädjen att vara tillsammans Glädjen att få jular Gud, glädjen Glädjen att vara tillsammans Glädjen att få jula inför Gud Vi är kallade att gå Med bilskapet till världen Vara hans vän, oftalde Så låt kärleken få driva dig Att genen Gud har gett det. Gud vill a vi ska bad through let's yeah let in a more piece Jag läser vidare från tionde versen ett stycke till. När vi hade varit där, alltså i Caesarea hos Filippus, i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judén. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa så säger den helige ande, den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningars händer. När vi hörde det vädjade både vi och de som bodde på platsen till Paulus att han inte skulle gå upp till Jerusalem. Då svarade han, varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn. När han inte lät sig övertalas lugnade vi oss och sade, ske Herrens vilja. Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och påbörjade resan upp till Jerusalem. Några av lärjungarna från Cesarea följde också med, och det tog oss till en viss mnason från Sypen, en gammal lärjunge som vi skulle vara gäster hos. Och innan jag kommenterar det här stycket så lyssnar vi på ännu en fin sång om gemenskapen. Ingemar Olsson, När vi är tillsammans. Och det handlar om andliga gåvor och gemenskap, bön och lovsång och glädje. Här är jag haft hjälp med texten. Morfar hjälp med sången också. Den hämtar det från ett brev. Fast det brev det heter Paul. The Apostle Paul. Vad ska på IKEA? I'm yeah. Vi kristna kommer ju till vår familj vart vi än kommer. Jag växte ju upp som missionärsbarn och arbetade också med min familj ett par år som missionär i Indien i ganska unga dagar och sen har jag som pastor rest i många länder och jag har ju också haft en missionsuppgift eftersom jag kan ryska och predika på ryska så har jag rest väldigt mycket i först Sovjetunionens olika republiker och delar och sen Sovjetunionen föll samman så har jag rest i de olika OSS-länderna i Baltikum, Vitryssland, Ukraina, själva Ryssland jag har rest i Kazakstan väldigt mycket, vid Ryssland en del. Och överallt i de här olika länderna så har jag mött gästvänligheten. Och känt att jag har kommit till vänner. Vart med om så roliga saker. Vackra, härliga upplevelser i natur. Indisk överflödande gästfrihet med fantastiskt god mat. I eh, Sibirien har jag på höstkanten sett fantastiskt vackra gula lärkträd som i en park och där tillsammans med goda kristna vänner från olika folkslag i Sovjetunionen har de ordnat grillfest med tunt, jättefint, nybakat bröd och härligt kött och en pålande bäck i närheten och gemenskap och sång och bön. Jag har suttit i ryska bastur mitt i vintern i 35-40 grader kyla och skrattat med andra karar och... och helt vatten över mig och en gång så svimmade jag av och fick bäras in i huset. Men vilka upplevelser av gästvänlighet, godhet. Överallt där vi kommer har vi vår familj som kristna. Och det här får Paulus och teamet uppleva. Det finns kontakter överallt. De bor hos evangelisten Filippus i Caesarea och när de sen ska upp till Jerusalem med det här teamet så ja då finns en mnason där som är från Sypen, men som de känner till och honom ska Paulus och vännerna ta in hos så att allt är förberett och allt är ordnat och allt läggs till rätta och det är en gemenskap och det är en styrka i bönen, i ordet, i lovsången och de andliga gåvorna. Och som Ingemar som sjöng, någon har en song och någon profeterar, någon uttyder en annans tung och tal, vi har andliga gåvor. Det här det är så här det ska vara i den kristna kyrkan. Jag spelar för dig två små korta sånger av mitt märke. En heter Gud älskar dig och jag älskar dig. Och en sång som jag har sjungit in med en barnkör i Jönsjösvik, eh, musikverkstan. Vi är rädda om varann för vi älskar varann. Och då vet folk att vi är lärjungar åt Jesus. Två små korta sånger lyssnar vi på. Och läser jag från sjuttonde versen och rubriken här är Paulus anländer till Jerusalem Så kom vi till Jerusalem och bröderna tog emot oss med glädje Denna dag gick Paulus med oss andra till Jakob och dit kom också alla de äldste. Han hälsade på dem och berättade i detalj om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans arbete. När de hörde det prisade det Gud. Sedan sa de det till honom Du ser, broder, att det finns tiotusentals bland judarna som har kommit till tro och alla håller det strängt på lagen. Nu har det hört sägas att du lär alla judar där ute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? Det får säkert höra att du har kommit. Gör därför som vi säger. Vi har fyra män som har avlagt ett löfte, alltså ett nasilöfte, Ta med dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att det får raka huvudet då förstår alla att inget av det de har hört om dig är sant, utan att du själv står fast vid lagen och håller den. Men när det gäller hedningar som kommer till tro, har vi skrivit och bestämt att de ska hålla sig borta från köttoffrar till avgudar, från blod, kött av kvävda djur och sexuell omoral. Då tog Paulus med sig männen och nästa dag renade han sig tillsammans med dem. Sen gick han in i templet och meddelade när reningsdagarna skulle vara avslutade och offret bäras fram för var och en av dem. Ja, det här är intressanta noteringar. Samtidigt som Paulus och Barnabas och Silas och de här olika missionsteamen har fått se församling på församling bildas runt om i medelhavsområdet och i Mindrasien, i Turkiet alltså idag och i, i Greklands olika provinser. Samtidigt med det så hade också alltså tiotusentals judar i Judén och jerusalem fakten kommer inte tro på Jesus. Men de var ganska fanatiska. De höll fast enormt hårt vid judiska seder. Och det var som om eh, det nästan på något sätt eh, man kan läsa mellan raderna att Jakob och apostlarna som finns och de äldste i församlingen de är nästan ängsliga för att alla de här judarna som har kommit till tro och som tror på Jesus som sin messias men de är så oerhört lagiska och har hört rykten om att Paulus skulle så säga undervisa hedningen att man kunde leva hur som helst så det fanns ju oärliga människor som spred falska rykten om Paulus och så säger man ja men vi har en plan det är fyra män här som har varit haft ett nazil efter en tid och ta med dig och rena dig tillsammans med dem och betala för dem i templet så de får raka huvudet och, och sen tala om när, vilken dag du kommer med dem och betalar för offergåvan som ska bäras fram i templet. Och, ja, då ser de att det här som ryktena som går om dig är falska. Att du lever som en sann jude eh, fast du arbetar där borta bland hedningarna. Det var ju i för sig en, en, en bra plan. Det var välmänta råd att Paulus skulle liksom väldigt tydligt gå in under judiska seder och visa det här genom det här nasilöftet och reningen från det. Men händelserna utvecklade sig ju på sitt eget sätt i alla fall och det var naturligtvis så att i, i Guds stora plan så får vi ju komma ihåg att vi har hört det här som Gud har sagt till Paulus Ja, du har vittnat nu inför landshövdingar här och på samma sätt ska du vittna i Rom. Så Gud hade liksom en plan att föra Paulus till olika befattningshavare och hövdingar och ståthållare och så vidare. Och... Det här på något sätt tar sin egen väg. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en sång med LP-sångarna. Steg för steg med Jesus leder. Vi kan tänka ut planer och jag tror Gud ofta unnar oss att planera och arbeta och han kan väl signa det vi planerar men den här sången uttrycker ju ändå detta att Jesus leder oss steg för steg och vi vet kanske inte allt i förväg men vi får lita på att han hjälper oss. Vi lyssnar. Jag läser vidare i det här spännande kapitlet och kapitlen. Och här kommer vi nu till vers 27 och då är rubriken över de här verserna Paulus fängslas. När de sju dagarna närmade sig sitt slut fick judarna från Asien se Paulus i templet. Det hetsade upp hela folkmassan Grepp tag i honom och skrek, Israeliter hjälp oss, här är mannen som lär alla överallt att vara emot vårt folk och vår lag och denna plats. Nu har han till och med tagit in greker i templet och orenat denna heliga plats. De hade nämligen sett Trofimus från Ephesus ute i staden med Paulus och antog att Paulus hade tagit med honom in i templet. Hela staden kom i rörelse och folk strömade till. De grepp tag i Paulus och släpade ut honom ur templet och genast stängde portarna. Medan de försökte döda honom fick garnisonens Befälhavare rapport om att Jerusalem var i uppror. Han tog då genast soldater och befäl och ryckte ut mot dem. Så snart de fick se befälhavaren och soldaterna slutade de att misshandla Paulus. Befälhavaren steg då fram, grep honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla bojor. Sedan frågade han vem han var och vad han hade gjort. Några i folkmassan skrek ett, andra något annat. Då han i kaoset inte kunde få klart besked befallde han att Paulus skulle föras till fästningen. När de nådde trappan var soldaterna tvungna att bära honom. Så våldsamt trängde folkmassan på. För de följde efter och skrek bort med honom. Just när Paulus skulle föras in i fästningen frågade han befälhavaren Får jag säga något till dig? Han svarade, du kan ju grekiska. Då är du inte Egyptien som gjorde uppror för en tid sedan och fick med sig de fyra tusen knivmännen ut i öknen. Paulus svarade, jag är jude från Tarsus i Kiriken, medborgare i en betydande stad. Jag ber dig låt mig få tala till folket. Befälhavaren gav sin tillåtelse. Paulus ställde sig då på trappan och gav tecken med handen åt folket. Det blev tyst och han talade till dem på hebreiska och sade. Så är vi inne i 22 kapitlet. Paulus tal till folket. Bröder och fäder, hör vad jag nu har att säga er till mitt försvar. När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev de ännu tystare. Och han fortsatte. Jag är jude född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundigt undervisad i våra fäders lag- och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds och jag var och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela stora rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och jag reste dit för att gripa även de som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst som sa till mig, Saul, Saul, varför? Förföljer du mig? Jag frågade, Vem är du, Herre? Han svarade, Jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Det som var med mig såg ljuset men uppfattade inte rösten som talade till mig. Jag frågade, Vad ska jag göra, Herre? Herren sa det till mig, Res dig och gå in till Damaskus. Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra. Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se så mina följeslagare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus. En viss Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om kom till mig. Då ställde sig vid min sida och sade, Saul, min broder, du får tillbaka din syn. I samma ögonblick kunde jag se honom. Då sade Ananias, våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. När jag sedan hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Jag såg honom och han sa det till mig. Skynda dig och lämna Jerusalem fort, för här kommer det inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sade, det, Herre, det vet ju att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet stod jag själv där och samtyckte och vaktade mantlarna åt dem som mördade honom. Då sade han till mig, gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna. Och sen är rubriken Paulus hos befälhavaren. Så långt hade de lyssnat på honom, men nu ropade de högt. Bort från jorden med den människan, han borde inte få leva. till skrek, slet av sig mantlarna och kastade upp damm i luften. Befälhavaren beordrade då att Paulus skulle föras in i fästningen och förhöras under piskrapp, så att man fick veta varför de skrek så mot honom. När de hade sträckt ut honom för piskan, sade Paulus till officeren som stod där Får ni piska en romersk medborgare som inte ens är dömd för något? Så snart officeren hörde det, gick han till befälhavaren och berättade det och sade Vad är det du tänker göra? Den här mannen är romersk medborgare. Då gick befälhavaren dit och frågade honom Säg mig, är du verkligen romersk medborgare? Paulus svarade ja. Befälhavaren sade jag fick betala en stor summa pengar för det medborgarskapet. Paulus svarade men jag är född med det. Det som skulle förhöra honom drog sig genast undan. Även befälhavaren blev förskräckt när han förstod att det var en romersk medborgare som han hade belagt med bojor. Nästa dag ville han få klart besked om vad judarna anklagade Paulus för. Han let därför Ta av honom bojorna och befallde att överste prästerna och hela stora rådet skulle samlas. Sen förde han ner Paulus och ställde honom inför dem. Vi lyssnar på Kristina Imsen som sjunger den gamla Fina läsarsången, hur underlig är du i allt vad du gör? Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Den väg du mig för för mig är den bästa ändå. Här nere du vet dig, mitt barn, vad jag gör. Men du ska få se det en gång. Oroliga hjärta, vad sörjer du för? Det är väldigt intressant bara att få läsa det här för dig. Det är ju en spännande skildring. Tänk att det är skrivet för ungefär 2000 år sedan. Eh, av ögonvittnen och det här är ju den första kyrkans historia. Och eh, man får väldigt mycket naturligtvis andlig kunskap genom att läsa Bibeln, men det är också väldigt mycket intressanta fakta och man kan få reda på många många saker om kulturen där. Det är ju intressant att Paulus var född i Tarsus där det var så att eh, var och en som var född i Tarsus blev romersk medborgare. Och på den här tiden var ju det ett stort privilegium. Vi läser ju här om att den här befälhavaren som var en hög högofficer han, eh, han blev förvånad när han hör att eh, Paulus är romersk medborgare. Och han säger... Jag fick betala en stor summa pengar för att bli medborgare. Och Paulus säger, jag är född med det. Så att, och när Paulus reser så hände det gång på gång att han, så att säga, kommer till ganska stora städer där det finns en romersk garnison och hästning Där så att säga världsriket är representerat. Eh, det finns ju likheter med romarriket som var ett eh, världsomspännande rike där runt Medelhavet. Eh, och Guds rike. Guds rike. som inte... Eh, kan begränsas till något geografiskt område. Vi, vi eh, tror jag tänker ofta och säger judarna, judafolket är Guds egendomsfolk och det heliga landet är ett heligt land. Men det innebär ju inte att Gud inte och Guds rike inte finns överallt. Och eh, Paulus använder så säga, Guds rikes begreppet och Romarikets begrepp för att liksom förklara och måla andliga sanningar ett rike som är större än något geografiskt område ett rike som har människor av olika kulturer och språk i sig och där alla förenas under ett herravälde. Och det är ju Guds herravälde, Kristi herravälde, kristig rike. Ett rättfärdigt rike. Och eh, någon gång nu och då så påminner Paulus om Ja, ni kanske inte ska piska mig för jag är romersk medborgare. Så att han, han använder sig av det här. Och här... Söker han ju och får skydd också av romerska trupperna mot att bli lynchad och mördad utan någon som helst process. Och det här kommer vi också se i de kommande kapitlen. Gud hade en plan för Paulus att han skulle vittna i olika sammanhang för kungar, ståthållare ja, ända bort till Rom världens huvudstad och eh, så leder Gud det på olika sätt jag tror det är viktigt att vi är öppna att vi eh, är ödmjuka jag tror vi ska använda vårt förstånd vi ska gå in i det som vi märker är viktigt och vi ska arbeta så gott vi kan efter vårt intellekt och vår förmåga, och vår kraft och våra begåvningar men samtidigt inse att Gud är mycket större än våra tankar hans planer är större och högre än våra planer det är skönt att kunna lita på Gud jag är så tacksam att jag som en ung man vid 20-årsåldern sa ja till det som jag upplevde i Mitt mitt det var Guds kallelse till mig det var inga profetröster eller övernaturliga saker på det sättet men en inre visshet och så öppnade Gud dörrar för mig och precis som Paulus så har jag fått uppleva under mitt liv på mitt lilla sätt i min tjänst som pastor och förkunnare och sångförfattare och sångare och evangelist att de saker som jag har upplevt i livet har varit förberedelse för eh, uppgifter. Eh, jag växte upp i Indien i en, eh, på en internatskola som Svenska kyrkan drev, en liten svensk skola. Där fanns det elever som var mina kompisar, de var barn till missionärer i Svenska kyrkan, Metodistkyrkan, Baptistkyrkan, Missionsförbundet. Det var en del industrifolk som eh, grundade fabriker och eh, var affärsmän som också skickade sina barn dit. Jag fick växa upp i den miljön, jag fick... Eh, Lärar mig kontakt med indier, lärar mig prata engelska från unga år. Och efterhand så har jag sett hur de här olika pusselbitarna de har passat in i ett mönster. När jag var nybakad student så... Hade jag sökt för min militärtjänstgöring som var obligatorisk. Hade jag sökt mig till militära tolvskolan i Uppsala där vi läste ryska. Och eh, det blev början. Jag läste också på universitetet samtidigt under ett år och tog mina betyg där. Det blev sen klart 12-13 år senare att vi fick kontakt med kyrkorna där jag bodde då med ryskspråkiga kristna i Sovjetunionen och det blev början för mig till många många år av fantastiska nya kontakter där jag fick möta eh, människor som hade suttit i fångläger och fängelse i, i tiotals år och som hade lidit för sin tro och jag fick vara med och hjälpa till och skapa kontakter Ja, Gud leder oss. Han är med oss. Jag ber för oss alla. Herre, välsigna oss, hjälp oss att se att du som ledde Paulus genom svårigheter och märkliga ting in i de uppgifter som han skulle göra. Du leder också oss och är med oss. Tack Herre för din kärlek. Välsigna mina lyssnare. Och led oss du i fortsättningen. Amen. Vi fortsätter och läser de spännande kapitlen i slutet av Apostlagärningarna i nästa program. Tack för att du har lyssnat. Vad jag älskar din undervisning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 Jubliti ord är på min tunga, sötar en honung.